Отже, давайте відкриємо першу книгу царів. Спочатку була ідея в мене сьогодні закінчити її, але, я так розумію, не вийде. Закінчити її наступну неділю Сергій буде ділитися. Швидше за все, я маю поїхати у Вінницю. Давненько не був там. Ви знаєте, напевно, що ми ну, з нашої церкви їздили, проводити там служіння із Тернопільської, якось так по черзі ми чергувалися. І через рік поїздок туди, ми там проводили недільні вивчення Біблії до людей з людьми, які запросили нас туди. І через рік Деніел Картер, він відчув поклик від Господа переїхати туди, і зараз він пастор там, і Тім Емерсон, його дружина, теж допомагають там. Але я буду там з конкретною ревізією. Та ні, звісно, ні. Звісно, я буду там, вони запросили теж ділитися словом там. Але, безумовно, є певна мета в мене. Там служить наш місіонер. Іванка, ви знаєте, її, ми не так давно її визнали як місіонера від нашої церкви. Ми як церква молимось за неї, підтримуємо її. Я хочу побачити, чим вона там займається. Ні, я впевнений, що вона служить. І служить саме по волі Божій там. Отак очевидно це. Тому ми визнали... Без всяких ревізій, бо бачимо, що Бог її направляє. Але ж є ще Катя Прощенко, яка теж молиться служити там. І вона як дочка мені. То перш ніж вона туди переїде на постійно, я маю подивитися, як там обстановочка. Чи є там достойні... Достойні опції для служіння в церкві. Дитяче служіння Катя займається. Вона може ділитися з дівчатами, вести вивчення Біблії. Я думаю, може. Моліться за Катів. Перша книга царів. Продовжимо читати 15-й розділ. Давайте помолимось разом. Отже, ми дуже вдячні тобі за те, що ти дав нам слово Твоє. І ми віримо. Ісус, ми віримо, що Ти хочеш і можеш говорити до наших сердець через Твоє Слово, відкривати нам більше себе. І ми просимо, щоб це відбувалося, щоб зараз, коли ми будемо читати, роздумувати над різними уривками Писання, Боже, говори до нас, Дух Святий, ми просимо, щоб Ти проговорював до нас, щоб Ти зміцняв нас в вірі, наближав нас в наших стосунках з Тобою і дав нам щиро любити Тебе, пізнавати Тебе більше. Молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь. 15-й розділ першої книги царів, взагалі то 15-й і 16-й розділ, і в принципі і надалі, навіть і друга книга царів це просто постійна зміна царів, постійний такий опис цілої низки подій, зміни царів як в юдейській державі, так і в Ізраїлі. Ви пам'ятаєте, що після деяких подій, розвідбулося поділення єврейського народу на, дві, на два царства, південне і північне. Південне – це Юдея, і північне – це Ізраїль. В південному царстві в Юдеї було два коліна Ізраїлевих це Юда і Вініамін, і 10 ізраїлевих племен були в царстві Ізраїльському. І от далі це опис царів, подій пов'язаних, війни, знаєте, багато такий екшен, багато всього відбувалося. Але те, що очевидно в цих уривках, що кожен цар, починаючи своє царювання, мав обирати, просто приймати рішення, чи буде він вклонятися Богу живому, чи буде він просто видало видалопоклонстві. Будь-що інше, що не є поклонінням Богу живому. І тут сфера ніби значно більша. Вважається, що віруючі люди, які живуть за Словом Божим, вони обмежені. Тому що, ну, ніби такий вузький коридор. Ісус сам сказав, що ви маєте входити вузькими воротьми в Царство Небесне. І ніби так от ціло такий образ життя. Все інше, те, що пропонує світ, ну, виглядає так, ніби цілий океан можливостей. Свобода. Все, що забажаєш, ти можеш отримати, якщо ти раптом чомусь не зашторяний своєю релігією, там, вірою. Насправді, це неправда. Я б сказав потужніше навіть просто брехня. Те, що пропонує світ, це не є чимось великим, грандіозним і рознообразним. Це теж обман. Насправді, світ пропонує значно вужчі можливості. Хоча б видається, за... Свободу. Я колись бачив такий величезний бікборд, е, якось так написано, реклама там «Будь вільним, курі Вінстон». І ніби так правильний початок, «Будь вільним, ну, гу, обирай такі можливості, але ж ось, ось це. Тільки так, і тут, і от стілечки, і все. Це світ. Він називається чимось великим, прекрасним і свободним, але насправді аж ніяк там нічого вільного нема. Кожен з царів обирав свій напрямок життя. Більшість, в основному, царі були нечистивими і не шанували Бога, і не дбали про те, щоб будувати свої стосунки з Богом. Деякі з царів все ж таки обирали Боже. Але кожен з них визначався сам, чи служити Богу, чи лже Богам і ідолам. Якщо цар вклонявся Богу живому і обирав будувати свої стосунки, він, його внутрішня політика, як ми б зараз сказали, була спрямована на те, що весь народ вклонявся Богу живому. І це дуже логічно. Якщо я, як лідер сім'ї, як голова своєї родини, вірю в Ісуса Христа, знаю Його особисто і живу з Ним, швидше за все, ну, дуже логічно, що моїм бажанням буде, щоб моя дружина так само вірила в Ісуса Христа і будувала свої стосунки з Ним. Мої діти так само вірували в Ісуса Христа і чого доброго ходили в ту саму церкву, яку я. От. І це логічно. Не існує... Ну, Ісус сказав, що коли запалюють свічку, її не ставлять під кровать, не ховають. І місто, яке будується, воно будується на вершині холма. Це має бути видно, це має бути приклад, це має запалювати інших. І це логічно. Якщо ви християнин, Ваше життя має впливати на інших. Так, і цар, який обирав вклонятися Господу, він мав приймати рішення і якось закликати народ робити це, мав вживати певних заходів, щоб боротися з ідолопоклонством. Чому? Тому що, в певній мірі, він мав якось налаштувати народ на істину своє серце, перш за все, і потім люди мали бачити в ньому приклад поклоніння і життя з Богом, побудови стосунки з Богом, і мала бути певна боротьба проти ідолів, проти ложних богів. Цар, який приймав рішення вести народ у служінні Богу живому, він виступав проти релігійної системи тих країв, тому що більшість, більшість людей Могло вклонятися ідолам, і навіть ідолопоклонство це було нормою. Доволі схоже зараз у світі. Ті з нас, хто мають постійну практику розповідати про Ісуса Христа іншим, напевно, ви потрапляли в такі ситуації, де недостатньо просто розповісти людині. Ну, просто розказати, і людина погоджується. Швидше за все, якщо ви спілкувалися з людиною сам на сам, і свідчили, і розповідали Євангелія, якісь біблійні істини доносили до людини про спасіння, про те, який Бог, про його характер, про те, чому потрібно читати Біблію, чому добре ходити в церкву, то швидше за все, ви отримували від людей теж якісь їхні версії, що вона думає про це. І вам, напевно, доводилося десь переконувати, десь навіть висувати якісь аргументи і якось не знаю, якось навіть вирівнювати думку людей про Бога, про Біблію, про церкву, тому що в світі зараз існує дуже багато, настільки багато різних помилкових вчень, і навіть в четвер, в цей четвер, у нас була така євангелізація біля університету Драгоманова, і такої, не знаю, можна сказати, що запрещенний прийом. Там люди вступають в учбовий заклад, в вуз, і там іспити здають, хвилюються, ці батьки такі перелякані ходять, там, не знають, кому взятку дати, кому, хто тут такий, хто міг би забезпечити їхнім дітям вступ в цей вуз. І ми тут. З таким плакатом просто напис «Тут можуть помолитися за вас». Ну, були люди, які кажуть так, «Да, помоліться за нас, бо насправді потрібна Божа допомога». Були ті, хто сумнівалися, ну, а толку? взятку кому дать? Ви скажіть, куди піти, кому подзвонити? В принципі, можна подзвонити. Ми можемо помолитися за вас. Це теж дзвінок свого роду. І ми спілкувалися з людьми. Я говорив там з одною групою людей, які, ну, вони бувши студенти, але я так розумію, що працюють під час складання іспитів, вступу, вони працюють там в університеті. І говорили про Ісуса, мама родна, скільки в них там каші в голові. І це молоді люди там 23-25 років. Там стільки всього. Я навіть боявся заглиблюватися якось в розмову, тому що я думав, я не вилізу звідти з їхніх там хитросплітеній заяв. Такі глупості. Такі глупості. І знаєте, немає таких от, зовсім абсурдів. Переважно це навколо біблійні істини. Такі якось, е, навіть слова з Біблії часто використовуються. Це недалеко, це не те, що там сатанізм якийсь сквозной. Ні, це просто якісь такі ідеїки, які тіпа, навколо Біблії, але не є біблійними, зовсім не є істиною. І це те, що робить зараз світ. Насправді, ідолопоклонство в народі тих часів в Ізраїлі, в юдеї було нормою, тому що людина має поклонятися комусь. І було запропоновано кому. Сатана подбує, подбає про те, кому ви маєте вклонятися. І він назве це якимись красивими словами, там, не знаю, гуманізм, матеріалізм. Подбай про себе, про благо, благо своєї сім'ї, працюй там з 8 до восьмі. Не потрібно тобі часу на Біблію, тому що ти маєш дбати про своїх дітей, вони мають мати найкращий одяг, іграшки і навчатися в найкращому місті в світі. І це теж свого роду обман, свого роду такий запропонований світом ідол. І зараз нам, як віруючим, доводиться не просто розповісти Євангелію, а десь навіть захистити віру, десь навіть висувати, якісь, дати людям якісь такі переконливі причини вірувати в Ісуса Христа. В 15, в 15 розділі першої книги царів можемо читати з 8 віршам. Розповідається про царя, який був таким, який вирішив служити Богу і повів весь народ цьому. Восьмий вірш. «І спочив Авіям із своїми браттями і поховали його в Давидовому місті, і замість нього зацарював син його Аса. А року 12-го Єровама ізраїлового царя, зацарював Аса цар Юдин. І він царював в Єрусалимі 41 рік. ім'я його матері Мааха, Авесоломова дочка. І робив Аса добре в господніх очах, як батько його Давид. І вигнав він блудодіїв із краю, і повикидав усіх башків, яких поробили були їхні батьки. Увага, тринадцятий вірш. І навіть матір свою Мааху і її він позбавив права бути царицею, бо вона зробила була ідола для Астати. І Аса порубав ідола її та й спалив у долині Кідрон. Людині, царю, який вирішив направити народ, просто правильно зробив, правильне рішення прийняв, але йому довелося чинити деякі серйозні радикальні рішення приймати. І це не було простим. Він вирішив на рахунок себе, я буду служити Богу, і почав служити Богу. Але потім він, як цар, мав приймати рішення. Тринадцятий вірш говорить, що йому довелося приймати рішення навіть щодо своєї матері. І ви розумієте, що в східній культурі це серйозніше, ніж у нас. Але тут сказано, що він прийняв рішення і позбавив її права бути царицею. І не сказано, що просто вона щось там не так зробила, була незручна йому в його там політиці правління. Була конкретна причина. Написано, що він це зробив, бо вона зробила була собі ідола для Астарти. То вона була ідолопоклонницею. І він заборонив їй мати той статус, який вона ніби по праву повинна була мати, як цариця, як матір царя. Він прийняв це серйозне рішення. Хочу, щоб ми переглянули один уривок Євангелія від Луки, 15, 14 розділ. Доволі часто нам, як віруючим, доводиться боротися за свою віру і навіть якось сміливо викривати людей, які не бажають або поки що не можуть, поки що не здатні, не в силах змінити свою думку і думати істинно про Бога. Ми покликані бути учнями самі, але водночас ми покликані робити учнями інших, тих, кому ми свідчимо. Євангеліє від Луки, 14 розділ, з 15 вірша. Як почув, це один із отих, що сиділи при нім, при Ісусі при столі, і до нього сказав, блаженний, хто хліб споживатиме в Божому царстві. Він же, Ісус, промовив до нього, один чоловік спорядив був велику вечерю і запросив багатьох. І послав він свого раба часу вечері сказати запрошеним, ідіть, бо вже все наготовано. І зараз усі почали відмовлятися. Перший сказав ньому, поле купив я, і маю потребу піти і оглянути його. Прошу тебе, вибач мені. І другий сказав, я купив собі п'ять пар волів, іду спробувати їх. Прошу тебе, вибач мені. І знов інший сказав, одружився я, і через те не можу прибути. І вернувся той раб, і панові своєму про все розповів. Розгнівався господар тоді, і сказав до свого раба, піди швидко на вулиці, та на завулки міські, і приведи сюди вбогих, і калік, і сліпих, і кривих. І згодом раб повідомив, пане, сталося так, як звелів ти, та місце є ще. І сказав пан рабові, піди на дороги і на загороди, та й силою прийти, щоб наповнився дім мій. Кажу, бо я вам, що жоден із запрошених мужів тих не скуштує моєї вечері, бо багато покликаних та вибраних. І шло ж з ним багато людей. І, вернувшись, сказав він до них, коли хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матір і дружини, і дітей, і братів, і сестер, і до того, і своєї душі, той не може бути учнем моїм. І хто свого Христа не несе і не йде слідом за мною, той не може бути учнем моїм. Ісус розповідає притчу і дає такий приклад. Ось Приготовив, приготував один господар, великий пір, все було приготоване, і він послав свого раба поклич інших, бо вже все наготовано. Цікаво, в 17-му вірші написано, ідіть, приходьте, раб мав запросити, бо все наготовано. Нічого не приносите з собою, не потрібна ваша допомога, просто ваша присутність. І це як запрошення від Бога. Просто прийдіть і прийміть мене і будете, буде вам добре. Ви нічого не можете додати чи з собою взяти. Все наготовано. Спасіння ваше приготовлено. Потрібно просто прийняти його, як, як факт, всім серцем своїм. Але люди, які запрошували, вони відмовлялися з різних причин. Той купив, що він там купив? Поле мав оглянути, той волів має спробувати, третій одружився, навіть причини назвав. Просто я одружився і вже не приду. Ті хоч називали, там, надо оглянути поле, спробувати волів, а це просто, я одружений, сам, розумієш. І написано, що господар на це розгнівався, але в нього був план Б. Якщо не збираються приходити ті, хто ніби точно міг би і запрошені, але вони знайшли причини відмовити, тоді цей господар посилає раби, раба свого, цікавий уривок, 21 вірш, піди швидко на вулиці, на завулки міські, і приведи сюди вбогих, калік, і сліпих, і кривих. Всіх тих, хто відчуває необхідність, хто просто розуміє потребу, хто хоче прийти туди, де все наготовано. І це нормально, при, хотіти прийти туди, де нам дадуть, нас чекають. І от цей граб мав піти і покликати цих людей. І він зробив це, але ще залишилось місце. І 23-й вірш тоді цей господар сказав рабові, піди на дороги і на загороди, тобто ще далі. До цього він його посилав, піди на вулиці міста, на завулки міські, якісь провулки між вулицями. А тепер піди аж за місто, на дороги між містами, піди навіть на загороди, там, де навіть загарі, взагалі доріг немає. І що там він мав робити, цей раб, 23 вірш? Силою прийти, щоб наповнився мій дім. Як на російській мові сили прийти? У біді. Переконай. І це, можливо, дещо схоже, що ми, як віруючі, маємо зараз в цьому світі робити. Так, да, ми звіщаємо Євангелі, розповідаємо істину. Народ, людоньки, Бог вас любить, ви грішні, потребуєте спасіння, приходьте. Ісус пролив свою кров на Христі, прийміть Його як свого Спасителя. І врятуєтесь, будете спасенні. А люди говорять, та ні. Є багато цікавого тут, є багато справ, які хочеться зробити, і це ж доведеться відмовитись багато від чого, а в мене тут є діла свої. І люди часто відмовляються. Чи свідомо, чи не свідомо, не знаю, Бог знає. Але загально такий ефект часто виглядає саме так. Що робити? Шукати тих, хто потребує. Я вірю, що церква повинна молитися і трудитися над тим, щоб шукати людей, які відгукнуться. Ну, був я на одній там пасторській зустрічі, кілька пасторів, і ну, це не з церкви Волгофи, просто київські пасторі, і. Цікаво, якась така ідея прозвучала там в спілкуванні, що ніби все так складно зараз, і люди не хочуть приймати Ісуса, не спасаються, в церкву не ходять. Я не знаю, так... І крапка. Ніби от така от ситуація, і все. це погано. Ну, але ж це не крапка. Це просто причина щось змінювати, щось шукати, щось робити. Причина молитися про тих, хто все ж таки, я впевнений, є. Причина йти на ці завулки міські, на вулиці, на... шукати ці дороги і загороди, і дійсно переконувати людей прийти. І це трошки важче, ніж просто звіщати Євангелію. Це трошки важче, ніж просто стати і знаєте, як було раніше, вийти просто на вулицю з гітарою і все. Люди всі слухають, говорять Євангелія, вони наступний день приходять в церкву. Зараз щось інакше, має відбуватися щось по-іншому. Але Бог хоче і може діяти далі, не менше, ніж зараз. І це цікаво. Тому що далі Ісус говорить серйозну радикальну річ. В контексті 24-го вірша Ісус сказав, «Кажу вам, що жоден із запрошених мужів тих не скоштує моєї вечері, бо багато покликаних та вибраних мало». Насправді, кличе Господь усіх. Слово Боже говорить, що Він бажає, щоб всі спаслись, щоб ніхто не загинув, але щоб кожен прийшов до пізнання істини, щоб кожен був спасений. Але спасуться не всі, ті, лише ті, хто приймуть. І от ті, хто спаслись, 25-й вірш, коли за Ісусом йшло багато людей, звернувшись до Він, до них Він сказав, коли, коли хто приходить до мене і не зненавидить свого батька, та матір, і дружини, і дітей, і братів, і сестер, до того, і своєї душі той не буде, не може бути учнем моїм. Це складний уривок. На перший погляд, як це так? Чому я маю ненавидіти своїх близьких і рідних? Я не думаю, що мова йде, щоб прям їх просто так взяти і почати ненавидіти. Я думаю, мова йде про те, щоб просто так взяти і почати любити Ісуса – більш, ніж кого іншого. Більш, ніж будь-що інше в цьому світі. Любити Ісуса більш, ніж себе. І тоді я буду обирати Його. Тоді я буду, насправді, як слово говорить, можу бути учнем Його. І от якщо я учень Його, то тоді, насправді, я можу бути впевнений в спасінні, якщо я йду за Ним всім своїм серцем. Можемо відкрити послання до Тита, Перший розділ. В Книзі Дії, здається, до 9-го розділу використовується слово учень, учні Ісуса Христа, послідовники Ісуса Христа. Ті, хто йшли за Ним, за Його наукою, ті, хто були, ті, хто жили, як Він і хто всім своїм життям показували, що вони його, вони належать йому. І лише в дев'ятому розділі, здається, використано слово «християни». Так от, якщо я не учень, то чи християнин я? Ми думаємо, що християнство – це просто відвідувати церкву. Або просто ну, такий, такий собі певний такий контур людини, яка, в принципі, багато не п'є, не курить, не матюкається – просто в розмові не матюкається. Якщо там пальцем, молотком по пальцю, ну тут уже як вийде. Але так, в принципі, не використовує нецензурних слів. І от такий очертання християнина. Ні, Слово Боже говорить, що християнин – це учень, послідовник Ісуса Христа. Це той, хто йде за ним всім своїм життям. Всім своїм життям повторює його. Послання до Тита, перший розділ, дев'ятий вірш. Той, хто тримається вірного слова, згідно з наукою, щоб мав силу навчати в здоровій науці і переконувати противних. І ми бачимо цей зв'язок, що якщо я хочу силкувати, прийти до господаря інших, якщо я хочу переконувати їх, убідіть їх, я маю навчатися сам. Я маю триматися вірного слова. І не просто слова, а слова згідно з наукою, і тоді я матиму силу Навчати цій здоровій науці інших і переконувати. Це теж важлива справа. Тут же в посланні до Тита другий е розділ, перший вірш, говорить те, що відповідає здоровій науці. Виявляється, не просто будь-яку науку, не просто те, що в вуха нашу вскочить, і ми зможемо там прочитати, є якась здорова наука, відповідно, є і нездорова, виходить. І тут важливо розпізнавати, що це за здорова наука. Де? Як перевірити, що мені от над цим варто? Це є здоровим, здравим для мене, а це ні. Можемо відкрити перше послання до Тимофія. Шостий розділ, третій вірш. Тут сказано, що коли хто навчає інакше і не приступає до здорових слів Господа нашого Ісуса Христа, та до науки, що вона за, правдою, за правдивою вірою. Мій висновок з цього вірша, що здоровим є все те, що є словами Ісуса Христа. От те, що сказав Ісус Христос, те, що записано в Євангеліях, те, що є, міститься в Новому Заповіті, в Біблії, в Слові Божому, те є здравим. І хтось в світі може сказати, ну це дуже обмежує нас я категорично не згоден. Навпаки, це дає нам можливість правильно жити. Навпаки, це дарує нам нарешті можливості жити правильно, згідно з волею Божою. Послання до римлян 10.17, ви пам'ятаєте, напевно, цей уривок, написано, що «Віра від слухання, а слухання зі Слова Божого». Я хочу, щоб моя віра, віра моєї сім'ї, віра церкви, в якій я служу, будувалася на Слові Божому, на істині, на правді. Бо якщо ні – це буде просто віра. Один з аргументів отих хлопців, з якими ми розмовляли біля університету Драгоманова, був така ідея, що, ну, об'єкт віри не має значення. Типа сам факт віри – це що важливе. Просто вірити. От вірь, тушся, пнісь, просто вірь. Ні, а в кого? Неважливо в кого, просто в тебе в серці, десь в глибині має бути віра. І все я говорю, ну, Ісус Христос, можливо, Ісус Христос, але не принципово. Це може бути і не Ісус Христос. І це теж така фішка світу цього. Просто вір. Є здорова наука. І ця здорова, здорове вчення, здраве вчення полягає в усьому тому, що сказав Ісус Христос. Тільки Він. Він є єдиний шлях істини життя. Він сам сказав, що ніхто не приходить до Отця, як тільки через Нього. І це те, що ми маємо доносити в світ, те, що ми маємо привнести. І один з методів, як нам це зробити, це наше особисте життя. Наша віра в те, що це є істинним. Наша віра в те, що це є правдою, насправді. Знов-таки, ще раз можемо глянути послання до Тита, другий розділ. 7 і 8, -й, початок восьмого вірша Павло говорить Титові, що він має усім сам себе подавати за зразка добрих діл у навчанні непорушність, повагу слово здорове, неусудливе, щоб противник був засоромлений, не мавши нічого лихого сказати про нас. Як мав себе поводити той, хто служить Господу, перш за все, подавати себе. Тобто берегти себе і стерегти себе в тому, щоб він був зразком добрих діл. У навчанні, непорушність, повагу і слово «здорове» мав говорити, знов таки, оте слово, про яке ми читали, що воно є словом Ісуса Христа. І в такому разі і тоді той, хто не погоджується, він буде засоромлений. Буде очевидно, що ну, та людина, яка живе згідно з тим, що говорить, швидше за все права, ніж та, яка просто красиво говорить. Якщо християнські цінності є дійсно цінностями в моєму житті, це впливатиме на інших людей. Це буде якось зрозуміло іншим, що це є важливим. Інші люди, принаймні, постануть перед вибором, чи брати собі за цінності те, що вважаю цінним я. Я живу так. І людина подивиться на життя моє і скаже, ну, да, напевно, це серйозно. Маю дізнатись більше. Можливо, це і мені корисно. І це такий, не знаю тандем, якщо можна так сказати. Перше – це істина слова Христа. Це істина. Все те, що сказав Ісус, є правдою. Все те, що Він зробив, чинив, вдіяв, всі ті Його вчинки є істиною. І друге – це наше життя по слову Христа. Якщо ми вважаємо це істинним, ми будемо жити за цим. Можемо відкрити останню книгу Біблії, книгу об'явлення, 22-й вірш, розділ. Це другий. Давайте спочатку 12 перепрошую. Об'явлення 12 розділ. Об'явлення 12 розділ. Цікавий вірш, 1 вірш. Написано, що вони його перемогли кров'ю Агнця та словом свого засвідчення і не полюбили життя свого навіть до смерті. Дві речі: дві зброї, які ми перемогли, праведні вони перемогли, перше, це кров'ю Агнця, істиною про те, що Ісус помер за мої гріхи і пролив свою кров для очищення кожного, хто вірує. Це перше, це істина Слова Христового. І друге, словом засвідчення свого, це те, що я говорю про це, я про це сказав, я не просто сприйняв це для себе, і як люди часто говорять, да, я маю віру десь в глибині серця, я не збираюся з іншими про це говорити, я просто сам собі вірю, в собі ні, словом засвідчення. Людина сказала про це. І це теж серйозний аргумент. Це те, чим відбувається наша перемога. Кров агенця правда це істина про спасіння і свідчення всім своїм життям, те, як я живу, те, що я говорю, те, як я вчиню і будую своє життя, свої стосунки з Господом, перш за все. І насправді це не суха теологія, це те, чим можна жити, це те, заради чого варто жити. Мені дуже подобається цей уривок, як, знаю, як такий легітматів для життя віруючого. 21-й розділ книги Об'явлення. З третього вірша. Іван говорить і почув я гучний голос із престолу, який кликав: "Оце оселя Бога з людьми". І він житиме з ними. Вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними, і Бог кожну сльозу з їхніх очей зітре. І не буде вже смерті, ані смутку, ані крику, ані болю, вже не буде, бо перше минулося. Сказав той, хто сидить на престолі, оце нове все творю. І говорить, напиши, що слова ці правдиві та вірні. Прозвучала найважливіша істина в світі, про те, що буде час, коли Бог забере своїх дітей до себе, і там буде зовсім по-іншому все. Бог буде з нами. І Він кожну сльозу з наших очей зітряє. Не буде смерті, не буде смутку, не буде крику, болю, не буде вже того, що є все тут, але тому, що це все минеться і все нове творю. І далі, що говорить Господь, що напиши ці слова, бо вони правдиві і вірні. Це не просто як факт, хоча і цього вже достатньо, щоб цим жити, щоб очікувати цього всім своїм єстіством, щоб мати надію і жити вже тут, на цій землі з надією на майбутнє, на вічність з Господом, якщо я вірую, ось мені обітниця, Бог зітре кожну сльозу, Він подбає про мене, Він чекає мене. І якщо це істина, я маю написати ці слова, я маю сказати ці слова, я маю, маю донести це до інших. Якщо я цим живу, я маю жити цим і розповідати іншим. Ті, хто живуть так, ті звучать переконливо. І от коли я піду по цим завулкам, загородям, ізгородям, шукати цих кривих, сліпих людей, які потребують, які готові і хочуть прийти до Господаря, який наготовив все, який просто чекає, я буду звучати переконливо, якщо я сам вірю в це. Якщо я сам стою міцно і твердо в цій істині, що Господь полюбив, в 22-му розділі книги об'явлень, 14-й вірш, написано «Блаженні, хто випере шати свої, щоб мати право на дерево життя і війти брамами в місто». Ось вона – істина спасіння. Мати право буде той, хто випере свої шати, хто омитий кров'ю Ісуса Христа. І теж є тут 7-й вірш, в 22-му розділі об'явлення. Господь говорить «Незабаром приходжу, блаженний, хто зберігає пророчі слова цієї книги». Я знаю цю істину, що хто митий кров'ю Христовою, той спасенний, І сьомий вірш мені говорить, що я маю зберігати це слово і розповідати іншим. Примножити і дати його багатьом-багатьом іншим людям. Тому, коли ми обираємо, як ті царі Ізраїлів, чи в юдеї, коли вони зацарювали, кожен з них мав обирати, як жити, як будувати свої стосунки з Богом. В принципі, так і кожен з нас обирає. І це відбувається як глобально рішення рішення йти за Ісусом Христом. Я вірую в Нього, я віддаю Йому своє життя, приймаю Його як свого Спасителя, і далі, в принципі, ми щодня робимо це рішення. Приходять в наше життя якісь обставини, ситуації, де є потреба приймати рішення, діяти приємно Богові, як здраве і хороше свідчення, або шукати якихось компромісів і якось не стояти достатньо твердо в істині. Я так бажаю, щоб ми були здатні обирати Христову.